Peça, ele será concedido. Livro dos Abraãics. Capítulo 16. Você está co-criando, com um universo magnífico e diverso. Se você tem a habilidade para imaginar, ou mesmo pensar, esse universo tem a habilidade e os recursos completos para trazer até você, pois este universo é como uma cozinha bem abastecida com todos os ingredientes imagináveis à sua disposição. E, com cada partícula desse universo, está o que é desejado e o que não o é também. Essa perspectiva de abundância, e a falta dela, é o ambiente no qual tudo, que recebe atenção é possível, e o foco atenção ativa a lei da atração. Se você não é capaz de saber o que você quer, você não será capaz de saber o que não quer. E sem a habilidade de saber o que você não quer, você não saberá o que quer. É através de sua experiência de vida que suas preferências naturais fluem. Na realidade, estas preferências fluem a cada momento diário, de vários níveis de seu ser. Mesmo as células de seu corpo estão tendo suas próprias experiências e emanando suas próprias preferências, e cada preferência é reconhecida pela fonte imediatamente atendidas, sem exceções. O não desejado precisa ser permitido, para que o desejado seja recebido. Às vezes nossos amigos físicos expressam seu desejo por um universo menos diverso. Anseiam por um lugar com menos problemas, um lugar que atenda às suas expectativas. E sempre explicamos que você não veio para essa experiência física querendo tirar tudo das experiências existentes e reduzi-las a um punhado de boas ideias com as quais todas concordam, pois isso pode nos levar a lugar nenhum, o que não é o que queremos. Esse é um universo em expansão e todas as coisas são permitidas. Em outras palavras, para você entender e vivenciar o que você deseja, você precisa entender que o que você não deseja, através da escolha e do foco, estão presentes e são entendidos. Você não veio para consertar um mundo quebrado. Como uma fonte de energia não física se expressando através de sua experiência física, sua vivência física é a tecnologia de ponta do pensamento. E como você está ajustando sua experiência criativa, você está levando seu pensamento muito além do que era antes. Quando você tomou a decisão entusiástica de vir neste corpo físico para criar, você entendeu, a partir de sua favorável perspectiva não física, que esse mundo físico não estava quebrado e com a necessidade de reparo. Você não veio para consertá-lo. Você viu este mundo físico como um ambiente criativo no qual você, e qualquer outra pessoa, poderia se expressar criativamente. Você não veio para tentar fazer com que os outros parassem o que estão fazendo a fim de fazerem outras coisas. Você veio para cá entendendo o valor do contraste e o equilíbrio na diversidade. Cada ser físico em seu planeta é seu companheiro na cocriação e se você aceitar isso e apreciar a diversidade de convicções e desejos, todos vocês... Todos vocês terão experiências muito mais grandiosas, satisfatórias e repletas de realizações. Não coloque ingredientes indesejados em sua torta. Imagine-se como um chefe em uma cozinha muito bem abastecida contendo todos os ingredientes imagináveis. Deixe-nos supor que você tem uma clara ideia a respeito da criação culinária que você deseja e que entende como combinar facilmente todos esses ingredientes a fim de atender a seu desejo. Conforme você cozinha, existem muitos ingredientes não apropriados para a sua criação culinária, que você não usaria, mas pelos quais também se sente desconfortável. Você simplesmente utiliza os ingredientes que melhorarão a sua criação, você deixa fora de sua torta os ingredientes que não são tão apropriados para ela. Alguns dos ingredientes dessa bem provida cozinha são harmônicos com sua criação e alguns, não. Mesmo assim, adicionar alguns desses ingredientes à sua criação poderia simplesmente arruinar sua torta. Você não sente necessidade de usar esses ingredientes ou de banilos de sua cozinha porque você compreende que não há razão para que eles sejam colocados em sua torta, a menos que você os coloque ali. E desde que você não esteja certo a respeito de quais ingredientes enriquecerão sua criação e quais não enriquecerão, você não se preocupa sobre a grande variedade desses ingredientes. Há espaço suficiente para toda a diversidade de pensamentos e experiências. De sua perspectiva não física em relação à enorme variedade de experiências, crenças e desejos que existem entre as pessoas do seu mundo, você não sente necessidade de omitir ou controlar alguns deles. Você entendeu que há espaço suficiente nesse universo em expansão para todos os tipos de pensamentos e experiências. Você gerou cada intenção deliberada sobre o controle de sua própria criação, relacionada à sua experiência de vida, e sobre suas próprias criações, mas você não teve a intenção de tentar controlar as criações alheias. A diversidade não amedrontou você, ao contrário, ela o inspirou pois você sabia que cada um seria o criador de sua própria experiência e você entendeu que a exposição ao contraste inspiraria direções especificamente próprias a cada um, e que só porque outros escolheriam direções diferentes, isso não faria deles pessoas erradas e de você uma pessoa certa, ou, de você, uma pessoa errada e deles, pessoas certas. Você entendeu o valor da diversidade. Eis o processo, pelo qual o universo se expande. Assim, da variedade ou contraste, suas próprias preferências ou desejos fluem. E no momento em que sua preferência existe, ela começa a desenhar-se através da lei da atração, a essência dela atinge o objetivo, então ela começa a expandir-se instantaneamente. E conforme você presta atenção à maneira como se sente e continua a escolher bons sentimentos e pensamentos relacionados à sua recém-nascida preferência, você começa a se alinhar com esses bons sentimentos e pensamentos, e facilmente eles começam a aparecer em sua vivencia e você começa a criar seus desejos. E com essa nova manifestação da conquista física de seus desejos você também adquire perspectiva envolvente. E, essa vibração característica própria, mudará você e o que o cerca fazendo com que uma série de circunstâncias novas e contrastantes inspirem você a novas preferências e a desejos que emanarão de você mesmo. E no momento em que este novo desejo existe, ele começa a desenhar-se vibracionalmente e a expandir-se também. Então, conforme você continua prestando atenção à maneira como se sente e como escolhe bons sentimentos e pensamentos relacionados a essa nova preferência, você continua alinhado vibracionalmente a ele. Então, gentil e facilmente, ele se insere em sua experiência. E, novamente, você está criando seu desejo. E, novamente, você adquire um estado de limpidez onde uma nova série de fatores contrastantes acerca-se de você, que novamente causará um novo lampejo de desejos que virão à luz. Assim é que o universo se expande e esse é o motivo pelo qual você está na linha de ponta da expansão. O valioso contraste continua possibilitando o nascimento contínuo de novos desejos e conforme cada desejo nasce, a fonte se conecta ao desejo. É uma expansão de pura energia positiva, que não atinge um fim. Você nunca chegará lá, então aproveite sua jornada. Uma vez que você observe conscientemente, de sua própria perspectiva criativa, como cada nova realização conduz a outro novo desejo, você começará a entender sua parte neste universo expansivo. E, então, você se lembrará que você nunca termina porque você nunca interrompe a consciência em relação ao contraste, do qual sempre surge uma ideia nova ou desejo. O universo inteiro é fundamentado dessa maneira. E conforme você começa a relaxar na ideia de que você é um ser eterno, que seus desejos nunca cessarão de fluir e que cada desejo recém-nascido tem o poder intrínseco de atrair pela lei da atração tudo o que é necessário para a expansão e completude de si mesmo, então você pode lembrar-se da imensa felicidade sobre a qual o universo é fundado. E você pode então relaxar na eterna natureza de seu próprio ser. É quando, então, você começará a desfrutar de sua jornada. Se sua meta é, finalmente, e de uma vez por todas, conquistar tudo o que você deseja, você se achará incapaz de atingir essa meta, pois a natureza expansiva desse universo desafiará essa ideia. Você nunca chegará lá porque você não pode jamais cessar o ser e não poderá fazer parar sua consciência. Ainda, fora de sua consciência, você sempre surgirá perguntando mais e cada pergunta sempre convocará outra resposta. Sua natureza eterna é caracteristicamente expansiva, e nessa expansão está o potencial para alegria indizível. Experimente o equilíbrio e a perfeição de seu meio. O contraste provoca o desejo em você. O novo desejo irradia de você. E conforme você doa a vibração de seu novo desejo, esse desejo replica-se. Todo o tempo. Quando você pede, você é atendido. Agora pense na perfeição deste processo, ideias novas fluindo constantemente para o aperfeiçoamento de sua experiência, emanando de você continuamente e continuamente sendo atendidas. Considere a perfeição deste ambiente universal, cada ponto de consciência está aperfeiçoando seu próprio estado de ser, exatamente como você, onde cada desejo é aceito e atendido, e cada perspectiva é considerada e correspondida. Perceba o equilíbrio e a perfeição de seu ambiente, cada ponto de consciência, mesmo a consciência de uma célula de seu corpo, pode pedir e aperfeiçoar seu estado de ser, e ser atendida. Considerando que todo pedido é concedido, não há nenhuma competição. Cada ponto de vista importa, todo pedido é concedido, e como este maravilhoso universo infalivelmente se expande, não há fim para os recursos universais que atendem satisfatoriamente esses pedidos. E não há fim para as respostas do fluxo de assuntos, e por essa razão, não há competição. Não é possível que outra pessoa receba os recursos que eram seus, você não pode arrogantemente desperdiçar o que era destinado a outra pessoa. Todos os desejos são atendidos, todas as solicitações são concedidas e ninguém é deixado sem resposta, sem amor ou insatisfeito. Quando você se mantém alinhado com o fluxo de energia, você sempre ganha e ninguém mais tem que perder para você ganhar. Sempre há o suficiente. Às vezes nossos amigos físicos têm dificuldade de lembrarem-se dessa verdade porque eles podem vivenciar escassez em suas vidas, ou observar essa escassez na experiência de alguém. Mas o que eles estão testemunhando não é uma evidência de escassez ou falta de recursos, mas a não permissão do recebimento de recursos do que foi pedido e recebido. O que acontece? 1 um, – Aquele que pede está no lugar. 2 – A resposta está no lugar, mas, 3 – A permissão não ocorre.